Він обливав його студеною водою, щоби прикликати до пам'яті. Щойно по екзекуції дали ректору візнати, що виновника знайдено і покарано. Ректор був з того невдоволений і сказав відразу, «Ви помилилися, того ж майло не міг зробити, як ви сміли робити суд без мене? Бо то була справа вашої милості», – Смотрицький каже, – «Бідний хлопець! Я знаю, що він не винен. Марко перележав цілу ніч у гарячці, а Петро не лишав його ані хвилі самого. Піклувався ним, як малою дитиною. Від того часу Марко не приймав ніякої поживи. Поклав собі вмерти голодною смертю. Не варто жити на світі, де живуть такі злобні люди, що неправду хрест цілують. А то би ти зробив потіху Рудому деяканеві, коли б справді помер. Я з ним так ще порахуюся За те, що костей своїх не позбирає. Слухай, Марку, Викинь з голови ті дурні замисли. Їж, щоб набрався сили. Пам'ятай, що з весною Ми плюнемо на ту школу І махнемо на Запорожжя. Аж тепер мені ясно стало, Що нам робити. Хоч так довго вагались. Але перед тим розправлюсь із кривоприсяжником, щоб він і під землю сховався. Тими словами говорив Петро Марка. У нього віджила охота до життя і почув вовчий голод. Спасибі тобі, Петре, що ти мене розумів. Справді воно так краще. На що нам, молодим, загибати? Петро пильнував хворого і не ходив у школу. Це не подобалося вчителям. Вони взяли це за зухвальство, послали до Петра. «Кроком від селя не рушуся, поки Марко не оподужає». «То не послух, говорили вчителі. – Такого пропустити не можна. Не послух треба проломити силою». На те не хотів ніяким чином згодитися ректор. «Ви злуздів збилися. Петра би хвалили за його гарне побратимче серце» що друга не лишає в біді, а ви його карати хочете, ще, може, і різками. А що зробите, як за Петром вся школа стане? Вже за одне безправство вся школа гуде. Не доливайте олію до вогню, бо хлопці збунтуються, а тоді що? І баж нам бунту боятися, а княжі гайдуки для чого? Ось куди мірите, княжими гайдуками побивати княжу школу, «Проливати кров дітей, яких князь повірив в вашій опіці, і за це вам добре платить?» Ректор чим раз більше гарячився. «Все пішло, з липу деякона. Підождіть, ще вам за під князя дістанеться. Хлопці самі пожалуються, коли князь вернеться, і я не змовчу. Школа під моєю управою. На те, що задумуєте, я не дозволю. А коли б ви ще раз таким безглуздим засудом довели до бунту до проливу крови і споганили цим нашу школу, тямте, що князь прикаже вам голови познімати. Опір ректора, мов студеною водою, їх облив. Вони налякались. Один складав вину на другого. Справді, може бути з того халепа. Треба б якось майла задобрити. Та відомо на світі, що один промах родить другий. Особливо, як людина раз промахнулася, не старається зрівноважитись, а хоче промах направити за гаряча. Пошептавшись між собою, урадили задобрити його червінцями. Послали одного Даскала з червінцями. Він прийшов до Маркової лежанки і звітався з хлопцями. Та вони ні словом до нього не відзивалися, а балакали між собою, б його не було. Даскал щось говорив, а далі всунув жмайлові червінці під заголовок. Марко, почувши щось тверде, вийняв гаманець з-під заголовка. А це що? питає Грізно. Це ректор посилає затерпеливість. Марко почервонів, як рак, і шпурнув даскалові гаманець у лице. Йди до диявола, ти зневагу й кривду червінцями хочеш заплатити. і то шляхтичеві. Даскал, бачачи, що ще й Петро затискає кулаки, підніс гаманець із землі і мерший втік зі спальні. То, моспане, не жарт, бунтар зухвалий, але його кончі треба вилічити, заки князь верне. Треба до нього лікаря послати, а коли не схоче, то вже й не гріх буде сили вжити. Послали княжого лікаря. «Іди геть, бо голову розіб'ю», – кричав Марко. «Напосілися, не давати мені супокою! Я сам видержу без тебе!» Та лікар привіз собою помічників, бо його упередили, що без опору не піде. Тепер виступив Петро в обороні побратима. В його руці блиснув ніж. «Котрий з вас хоче піти перший чортою в зуби? Виступай!» Помічники лікарські не вступалися. Та тут щинився пекельний галас. «Хтось крикнув, що хочуть Петра бити!» Бурсаки збігли з усіх усюдів, інші побігали зі школи, кожен хапав, що під руки попало. Не дамо знущатися над нами, досить продляли крові, бийте напасників. В цілій бурсі настало пекло, лікар втік мерщій, повтікали й скали, а ректор каже, заломлюючи руки, «Що ви наробили? Подуріли? Що я тепер зроблю?» Ректор пішов сам до бурси. Його дуже всі поважали і любили. «Діти, що ви робите? Що з вами сталося? Бог з вами, заспокойтеся! Слухайте, я знаю, що жмайлові зробилася кривда, і справа піде перед князя. Чого ви так? Петра хотіли бити. То не може бути. Без мого дозволу ніхто не сміє нікого доторкнутися. Але старшину треба слухати». Петро тепер отямився. Йому дивно стало, що міг так різко проти старшини виступити, хоч завжди її слухав. Він налякався свого вчинку. Прошу вашої милості, ми обидва були роздратовані тою кривдою, яка Маркові сталася, а тут ще як наглум присилають сюди лікаря з пахалками. А ти не дозволив його оглянути? Петре, я мав тебе за розумного хлопця, хочеш, щоб твій побратим ще більше терпів? Я знаю, що як прийде ще раз княжий лікар, то ви обидва без опору зробите, що він прикаже. А ви, хлопці, до школи, не робите мені галасу, не бунтуватися, бо це мене дуже гризе і болить. Наче б олію налив на розбурхане море, так усе заспокоїлося. Хлопці розійшлися, а лікар міг присутності ректора оглянути та перев'язати Маркові рани. Потім Марко твердо заснув. Тепер уже Петро не потребував коло нього сидіти, бо лікар приходив щоднини і доглядав його. За кілька днів Марко став уже виходити та проходжуватися. Однієї ночі Марко, думаючи, як то вони обидва з весною на січ помандрують, не міг заснути пізно в ніч. Ніч була ясна і морозна, місяць світив крізь вікна та від дерев, що стояли перед вікнами, виписував різні фантастичні малюнки подолівці. В бурсі усі спали, чути було спокійний віддих молодих грудей. За піччу цвіркотів-цвіркун на замковім годиннику вибила одинадцята година. Марка аж тягло щось, щоб вийти на двір і полюбуватися чарівною ніччю. Він одягся, накинув на себе кожушину і вийшовши потихеньку до сіней, а звідсіля – на бурсовий огород. Тут було тихесенько. Білолицей плив спокійно по небесному просторі, мерехтіли зорі, а по замерзлим снігу блищали мільярди іскор, наче хто діамантів насипав. Марко відітхнув повною груддю свіжим морозним повітрям, і на душі в нього стало легше. Забув на злидні, що йому недавно лучились, забув за подіяну кривду. Йому стало весело, і він став проходжуватись по огороді. Ходив так довшу хвилю не помітив, що його хтось слідить. з бурси вийшла за ним якась людина і стала за углом. У неї в сутіні світилися очі, мову кота. Марко ходив хутенько, щоб не замерзнути. Тепер певно заснув по тім проході. Зайшов аж під вікна ректора. Там було темно. Він завернув та недалеко дверей, Вийшов йому на зустріч деякон Артемій. Вийшов із сутіні на світло місяця. Марко так налякався цієї нежданої появи, що трохи не крикнув. «Знову пан Шляхтич на полювання ходить. Може, і тепер виприся, що заглядав у вікна пана ректора? Лише далі так. Пошукай добре каменюки, дістанеш другу порцію, поки ще давнє не загоїться». Марко зразу став, мов, копаний. Так кожне злюче слово Артемія його приводило до пам'яті. Тепер стало йому все минуле перед очі. Заболіла душу стара рана. Нагадалася заподіяна кривда. Марко запалав страшним гнівом. Він чув, як кров у нього б'є до голови і заливає мозок. Охота помсти виступила з цілою силою. «Але ти, кривоприсяжнику, більше на мене свідкувати не будеш», – засичав крізь зуби Марко і з усієї сили зацідив деякона в висок. Деякон без стогону, наче підтятий гострою косою, комиш присів і повалився на землю. З губи жбурнула кров. Тепер Марко пізнав умить цілу вагу свого вчинку. Він вбив людину. Його напав великий жах. Пішло поза спину морозом, в очах почерніло. Зуби стали бити об себе, а волосся стало дибом. На землі лежав битий чоловік. Марко, не оглядаючись, наче б чортяки за ним гонили, побіг до спальні, припав до Петра. «Петр, Петруню, рятуй мене, я чоловіка вбив». Він обняв Петра і дрижав, як у пропасниці. Петро спав мертвецьким сном. Прокинувшись від слів та обіймів Марка, не міг зразу прочуняти та нагадати, де він тепер є. «Петре, ради Бога, прочуняйся і рятуй мене нещасливого!» Петро на силу протирав очі, а далі вщепнув себе болючо. Зразу здавалося йому, що Марко з пестями говорить, як тоді по екзекуції. Марку, Бог з тобою, тобі щось погане сниться!» Тихше, Петре, щоб товариші не чули. Я не з дуру говорю, то дійсна правда. Я вийшов на огород пройтись, бо сон мене не брався. А там чатував на мене анахтемський Артемій. І знову підсунув мені думку, що я йшов ректорові вік набити. Мене взяла лють, я його лише раз вдарив кулаком, а він його калів. Де ж він тепер? Лежить в огороді на стежці. Слухай, Петре. Мені треба зараз, не гаючись, утікати, а то тюрма мене жде, або й смерть. Поможи мені одягтись, і дай мені гроші, я втікаю у світ за очі. А ти за той час позатирай за мною сліди, як зможеш. Втікати треба, але нам обидвом разом. Самого я тебе не пущу. Ні, я того не хочу, ти останься. Я знаю, що серед зими я десь в дорозі заков'язну, та краще мені так чи мгнити в тюрмі або згинути з руки ката. Та нехай я сам пропаду, а ти останеш і боронити будеш моєї доброї слави. Марку, ми, побратими, ще під Кульчицькою церквою не раз визнавали собі, що один одного в ніякій пригоді не покине. Коли загибати, то обидвом враз. Тут нічого говорити більше. Одягаймося. А я візьму в дорогу, чого нам буде потреба. Петро став поспішно одягатися, а відтак вибирати зі скринчини різну мізерію. Петро взяв трохи білля, взяв гаманець із грішми, взяв лук, подарований князем, і стріли з сагайдаком, загорнулись кожухами і вийшли на пальцях із спальні до огорода. Артемій лежав на стесі, скулений, а при нім червоніла скров. Місяць освічував його, хлопці аж задрижали на той вид, а Марко охнув і закрив долонею очі. Петро взяв мерця попід пахи і завалив під огорожу, де лежала купа снігу, і тут загорнув його снігом. Відтак позасипував кров на стежці, робив це з великою відразою, але так треба було конче зробити, щоб не зараз попали на слід, що тут зроблено. Поки сніг не стане, ніхто не буде знати, де подівся Артемій, а за той час вони будуть далеко від Острога. Серед тої роботи укладав Петро план, що їм далі робити. Марко не в силі був щонебудь думати. Він плакав і дрижав усім тілом та дзвонив зубами. Як кінчив Петро роботу, каже до Марка, ставай мені на плечі та перелаз через огорожу. Марко послухався і за хвилю був за огорожею. Петро перекинув узлик з мізерією і перескочив сам. Перейшли в тіні від місяця вулицю Замкову, перейшли ринок і подались вулицю Татарську до воріт города. Втеча бурсаків із школи при кінці 16 віку не була чимось незвичайним. Який втікав перед карою, який тому, що вчитись наскучило, який знову тому щоб зажити слави на Запорожжі. Кожний бурсак знав, куди в таким припадку діватись, бо про те всі між собою толкували. Знав це і Петро. Під самим міським валом столиці князя Острозького стояла селя старого вірменина Аслана. Він торгував усім. У нього можна було купити одежу, зброю, коня – у нього можна було те саме продати або проміняти за іншу річ. У нього можна було перевдягтись так, що й рідна мама не пізнала б. Аслан мешкав у малій хатині, що від старості всіла в землю, по самі віконцята. Малі віконцята заслонені замість скла піхуровими оболонками, коли в хаті світилося, виглядали так, як очі якоїсь приземної потвори, що прилягла до землі і чатує на свою добичу, до скоку ладиться. Петро застукав у вікно раз і другий, довкола все спало мертвецьким сном. Чути було лише тікання великого годинника на вежі замку та хід по скрипучим снігу сторожних. Хоч було вже около півночі, на Петрів стук зараз у хаті заметушилося – Заблисло світло, а згодом рипнули двері сіней. Вони відчинилися, показалися зразу кудла та голова з довгою бородою, а відтак і ціла постать Аслана. Аслан був худощавий, невеликий чоловічок, пригорблений від старості, зате голова в нього була незвичайно велика і не відповідала до його дрібної постаті. Дивишся та міркуєш, чи той чоловік – не заміняв голови, з яким велетом що дуби ламає. На голові довге, сиве, кудлате волосся, така ж аж у пояс борода, і великі брови. Не відбіг від цього ще великий ніс, яким старі вірмени дуже величалися. Довгі руки, що десь до колін сягали, вкриті синявими жилами, мов мотузками. Був одягнений у старий засалений кожух, з котрого либонь, ніколи не роздягався. Стрінувши таку цяцу в лісі, можна було його взяти за лісовика або яку іншу нечисту силу. Про Аслана ходила по городі недобра слава. Говорили, що за гроші він готовий був усе зробити. Люди його боялися. Може, були б із города прогнали, коли б не те, що він був потрібний не лише людям, але й самому бургомістрові, який ним частенько «Послугувався». «Добрий день, діду», – заговорив Петро. «Добро здоров'я, панам з пудеям. А зачем там пізньою порою?» «Не питай багато, а пускай у хату, на морозі толкувати не будемо». «Дуже просимо мостів. І дід відчинив перед ними двері, пускаючи їх усередину. Синя було темно, щогоді. Дід замкнув перші двері на засу, а відтак отворив двері в хату де вже світилося. В ту мить викороскався слуга із-за печі і прислонив вікна грубим сукном. «Милості просимо, сідайте, панове, та розказуйте, яке діло». Знеможений з Марко присів на лаві зараз. Він тяжко дихав і трясся цілим тілом. Петро розглядався до округи. Була це простора, низька кімната з очаділими брудними стінами, під однією стіною стояв довгий стіл, неначе скриня з засобами. За столом довга лава, так само попід вікна. В куті знову велика піч з кахливою грубою для тепла. Під задньою стіною лежанка з подушками та перинами. Між пічю і лежанкою чорні грубі двері до комори. Дивлячися з надвору на цю хату, ніхто не вгадав би, що в ній стільки поміститься». По хаті вештався брудний, мов кочерга, слуга. Він лише всміхався, отпираючи рота, в якому не було ні зубів, ні язика. Тому його аслан і держав, бо він не міг виговоритися з того, що тут бачив і чув. Старий поглянув ще раз косо на хлопців і зараз вгадав, за чим вони прийшли. Він уже не одному школяреві допоміг до втечі. Ні одного виправив на Запорожжя. Одне йому було дивне, що в таку пору втікати вибираються, бо на Запорожжя тікається літом. Дід догадувався, що якась важна причина до цього їх змушує, і поклав собі вихиснувати їх скрутне положення. «А гроші у вас є? Хіба ж без грошей приходити до тебе? Перевдягни нас мерщі за козаків» та продай нам ще два коні. Дід зміряв, оком різ хлопців, взяв каганець і пішов у комору, полишаючи їх у пітьмі. Згодом виніс оберемок одежі і поклав на стіл. Були тут штани, жупани, свитки, кожухи, пояси та шапки. Хлопці роздяглися з своїх бурсацьких халатів і стали перевдягатися. Недовго тривала як при помочі Аслана стали справжніми козаками. Вибрали ще дві шаблі по два пістолі. Пильно їм було і недовго торгувалися. Старому наказали, щоб уранці відіслав бурсацьку одежу в бурсу. Справжні запорожці, їй Богу, приговорював Аслан, оглядаючи їх на всі сторони. Ще би тільки борідки ваші оббрити. Правда, ми й забули. А чим же бритися? Є, в мене є все. Старий виняг зістила бриту і мило, яке розробив, намили в лиця і вмить оббрив перші молоді волоски. Тепер давай коні. Коли нема коней, то на чорта нам того всього. Вже би в мене коней не було. От вигадали. У мене сам пан наливайко коні купує, не то що. У мене самі турецькі, як огонь. Годімо в стайню і виберемо. Є в чим. Перейшли через стіни в стайню, яка стояла під землею міського валу. Передом йшов безв'який слуга і присвічував каганцем. В стайні стояло яких двадцятеро коней. Петро вибрав навгад, вона тім мало розумівся. Торг йшов трохи тяжче. Старий хрін хотів добре заробити. Маркові було спішно і сіпав Петра за рукав, щоб кінчав. Старий таки трохи мусив попустити. Німак вивів куплені коні до сіней, а старий пішов з хлопцями в хату. Це такі коні, що під кошового давай, правдиві, турецькі, як огонь. А де ж сідла і узденці? питав Петро. Хіба ж ви сідлами та узденцями купували? Це треба купити окремо. А хіба ж ми не підверх купували? Хвоста будемо держатися. Вибачай, діду, нічого з того. «Забирай собі це лахміття, підемо на заріччя між татар і знайдемо, чого нам треба». І Петро став згортати в калитку дукати, які був висипав на стіл, щоб заплатити. А тих дукатів наскладав Петро з тих подарунків, які князь Острозький роздавав між пильних школярів при різних нагодах. Аслан, побачивши золото, зм'як відразу як віск, став гостей перепрошувати, виніс комори два сідла з узденицями». Місті обізвалися перші півні. Крайній час було виїздити. Марко щораз більше нетерпеливився. Йому здавалося, що вже знають у замку про вбивство деякана, І ось зараз прибіжать княжі Гайдуки та його зловлять. Петро виплатив усі гроші. Як доїдете до воріт міста, подайте вартовому по-золотому, а то, далебіг, воріт не відчинить. Скажи діду, куди дорога на Запорожжя? Дід став хитати головою. Держиться на схід сонця, і більше на полудне». Хлопці посідали на коні. «Прощавай, діду!» «Щасливі вам дороги!» – відгукнувся дід, замикаючи двері. Хлопці обернулися в напрямі церкви, перехрестилися і подалися до міських воріт. В місті піяли півні. За хвилю воротар відчинив браму, і з Острога виїхали два молоді козаки – Перед їх очима розкрилося біле безкрає море. Від снігу було добре видно, бо місяць давно зайшов. Хлопці так спішилися, що забули взяти з собою яких-небудь харчів у цю далеку небезпечну дорогу, якої зовсім не знали. Поклали собі виманити всі людські оселі, прочуваючи, що за ними непримінно піде погоня. Одна з них була думка, коли б якнайдальше від Острога. Переїхали добре замерзлу мерзлого поскакали на полудне в тім напрямі, який вказав їм Аслан. Туди випадала дорога на Братслав, та вони ні не поважились були поступити в город. Їм здавалося все, що увесь світ знає про їхню втечу, що вони втікають перед карою, що хто-небудь їх переловить, і відставить для нагороди до острога. Не говорили до себе ні слова, дивилися перед себе в цю далеку далечину, криту одною великою білою плахтою. На дворі вже геть розвиднілося, на сході сонця зарожевіло небо, а далі викоталося велике червоне сонце. Його яркі проміння відбивалися від білого примерзлого снігу і засліплювали очі. Їхали так до вечора, виминаючи здалека людські оселі, які лише здибали на дорозі. Тої днини вони і їхні коні не їли нічого, були голодні, коні стали постогнувати та приставати від утоми. І тепер їм прийшла на думку турбота, де тут у такій пустині переночувати. Нараз побачили якусь сорчачу копицю снігу. Це не могло бути нічого іншого, як якесь Широкогалузе дерево, вкрите снігом. Оселя це не могла бути, тому і не боялися під'їхати ближче. Та приїхавши близько, помітили, що це був вітряк, яких на Україні було багато. Снігу стільки навалило, накрило, що їх ледве можна було доглянути. Те саме було з вершком і стінами. Видно, що давно сюди ніхто не заходив. Тут якось переночуємо, – говорив Петро, – вже хотів висказати свою турботу, щоби з'їди для себе і коней годі буде, та задержався, щоби не тривожити хворого Марка. Марко був дуже знеможений. Рана йому долягала так, що інколи аж зуби затинав, щоби не йойкнути. Тут нема чого ні розбишак, ні людей боятися, – потішав його Петро далі. – А що з кінь ми зробимо? – питав тривожно Марко. Коли трапиться тічка вовків, то завтра знайдемо лише сідла та копита. Заки Петро на це відповів, побачив зараз за млином якусь малу будівельку, засипану теж снігом. Це, очевидячки, була хатина для мірошника, і тут не видно було людського сліду. Значить, що хатина стояла вже давно пусткою. Петро скочив з коня і підступив під двері, засипані снігом. Намучився чимало – Заки відгорнув сніг. Двері були засунені із середини. Петро стукав та кликав, але ніхто зсередини не відзивався. Брала його нетерплячка, заперся усією силою і виважив двері із завісів. Вони впали до сіней із лоскотом. Петро підняв їх і знову вставив на завіси. Тепер зліз із коня і Марко, і завели сюди коней та зачинили і засунули мерщій за собою двері. Стояли тепер у великій, непроглядній пітьмі. Петро викресав огню і запалив обережно віхоть соломи. При світлі побачили себе в затишних сінях, жолобом і драбиною. Сюди заводили, очевидно, кони й ті, що до млина приїздили. За драбиною було ще досить недоїджено сіна – Коні пішли зараз сюди і стали запопадливо хрупати. От будете переночувати під жолобом, говорив Петро, господь на нас ласкавий. Я такий голодний, що мені аж млісно, каже Марко. Коби лише коні підживилися, а ми то якось витримаємо. Може, якусь звірину вдасться сполювати. Ось я зараз вийду, лише коней розсідлаю. В ті хвилі Марко, мацаючи на помацьки, знайшов двері, запалили знову віхід соломи, відчинили двері і війшли до невеличкої кімнатки. Дуже тим втішились, в них вступила якась надія, що, може, щось для себе знайдуть. Петро безупинно піддержував огонь і розглядався. На зимній печі стояв каганець, повний сала. Його зараз засвітили і оглядали хату далі. Стояв тут стіл, збитий з дощок, Лава під одиноким віконцем, над ним полиця, на ній миска, гарнець, посуда на воду, та й увесь такий домашній достаток вбогого чоловіка. Під задньою стіною лежав мішок із борошном, чим вони дуже втішилися. Коли є борошно, то буде і гарячий куліш. Їм дуже хотілося поїсти чогось гарячого. За піччю була широка лежанка – Петро взяв у руку каганець і подався туди оглядати. Та зараз на перший погляд аж крикнув зі страху. Там лежав чоловік, критий кожушиною. Петро тямився, що нема чого одного чоловіка боятися двом. Приступив ближче і став до нього придивлятися. Стягнув з нього кожух, та чоловік не ворухнувся. Це був старенький, сивий дідусь. Ставалося, що він спить. Петро став його будити. Дідок закостенів зовсім. «Замер сердега», – говорить Петро. «Ну, годі, не живий, мусить живому вступитися». Він взяв обережно мерця на руки і виніс на двір. Мерлец закостенів так, що годі було його розпростувати. Скулився, зігнувся, обі руки склав під голову з боку, а ноги підігнув. «А де ти його подів?» – питає Марко Петра як той вернувся. «Поки що я його в сніг запорпав. Може, завтра зможемо поховати. Тепер ходімо до коней. Ти світи, а я їх обійду». І справді, того було треба. Коні попріли так, що аж ще злипалася. Петро їх розсідлав, познімав уздечки і повитирав віхтем. З вишки скинув соломи і добре їм настелив. За драбиною було ще досить сіна – а Петро позмітав в жолобі трохи зерна, відтак став шукати по сінях і знайшов під соломою в куті купу рубаних дров. «Покійних хазяїн був, цар своєму небесне», – говорив Петро. «Ти, Марку, коли можеш, затопив печі, а я ще піду шукати. Мені здається, що я ще щось випорпаю». Зняв з себе кожух, узяв за халяву ніж і подався до вітряка. Прогорнув сніг, і знайшов східці та поліз на гору. Варто було трудитися. Знайшов тут ще мішок з борошном, а другий з зерном. Заніс одне і друге в хату. Тим часом Марко розложив в печі ватру. В хатчині зробилося тепло і весело. Можемо тут і цілий тиждень пересидіти і відпочити. Наші коні не поїні. Правда, годі тепер за криницею шукати. Принесу їм снігу. Петро пішов по сніг, Марко набрав теж снігу, усі посудини, які лише в хаті знайшлися, і приставив до огню. Петро шукав далі на полиці та по кутках хати і аж скрикнув з радості. Знайшов добрий кусок солонини, два бохонці засушеного і замерзлого хліба, коробочку солі, кілька сушених риб і все те складав на столі. Дивися, Марко, праздник на цілий тиждень. Як стрінемо першого попа, то золото дам на панахиду за душу раба Божя, його же ім'я ти, Господи, віси, дали Як ми тут довше посидемо, то погоня зловить нас, як рибу в саку, каже Марко. Чорт зна що верзеш, кому би хотілося за нами ганятися? Вони вже знають бусі, що ми втекли, а чортово деяка нас знайдуть, хіба як сніг стопиться, то значить не зараз. Прочим, хай буде, що хоче, а я себе живого взяти не дам», – говорив твердо Петро і тупнув з досади ногою обдолівку. «Ми вже Богу дякувати не дітьваки, а козаки». За той час в хаті робилося щораз тепліше, огонь від печі блимав по чорних зачарджених стінах хачини. Петро набрав кілька пригож борошна і взявся варити куліш, до якого всипав солі і вкинув сала. Куліш кепів, а хлопцям аж слина від того набігала, так їсти хотілося. Відкололи два куски хліба і виладили ложки. Не треба було й казати, що вечеря дуже їм смакувала. От ще й лишилося для гостей, каже Петро, заглядаючи на дно горщика. Лише не виговорися лиху годину, а щоб було, якби справді гості трапилися. Ну то що, ібо такі самі втікачі, як і ми обидва. Було б нам веселіше, а я їх ні раз не боюся. Те-те-те, треба коням сипати зерна, нехай добре відживляться. Він розв'язав мішок і став набирати в шапку пшеницю, та тут знайшов таке, що дива не міг вийти. Там були завинені в платку три салені свічки. Не кажу ж я, що покійник добрий хазяїн був, цар своєму небесний». Огонь став погасати, Петро присипав його попелом, щоб зовсім не погас. Відтак поклякали обидва і стали молитися Господи за той захист безпечний. Пороздягалися, настелили на печі свіжої соломи і полягали спати. По такій утомі, по невиспаній попередній ночі, заснули відразу твердим сном. Марко спав легше, бо йому долягала рана. Крізь сон почув він якийсь рух довкруг хати, якась біготня в різні сторони. Він прокинувся і став наслуховувати ліпше. Біготня збільшувалася, у стайні стали коні форкати і непокоїтися. Що це може бути? подумав. Хіба ж погоня? Петре, чи ти чуєш, що там твориться? Петро підвівся, протер очі і слухав теж. Це нічого іншого, лише вовки. Отож ми були б. Виховалися на вітряху. Бовки стали гаркотіти, жертися між собою, добуватися до дверей, а далі стали по одному вити, поки те виття не злилося в один пекельний хор. «Або дай вас святий Микола побив!» – крикнув Петро. «Не дадуть нам уже до ранку спати. Коли б хоч дверей не перегризли, бо коні наші пропали б, а може й до вікна доберуться, то в хату влізуть. Це ні, бо вікно, засипане снігом, «А на двері я піду подивитися». Встав з лежанки, задягнув кожух, взяв пістоль і вийшов до сіней. Почув справді, що вовки гризуть двері. Коні страх не покоїлися. Петро встромив пістоль в отвір до засова та й почув, що за пістоль щось хопило і стало ним термосити. Петро з пересердя спустив молоток і розлягся стріл. На хмилю притихла гаркотіння – та за хвильку розпочалося наново, поки вовки не розшарпали застреленого товариша. Петро, упевнившися, що дверям нічого не станеться, пішов у хату і поліз на лежанку, де незабаром і заснув. Як наші подорожні прокинулися, то вже був ясний день, хоч того в хаті не було видно. Петро шанував Марка, сам устав, запалив у печі, обійшов коней і став варити сніданок. На дворі було тихо і гарно. Днина заповідалася погідна і морозна. Вовки пішли собі, лише сліди по них остались. Куски шкіри розшарпаного вовка і останки костей бідного дідуся, якого вовки випорпали з снігу і з'їли. Немило воно вразило хлопців, що з їх причини не судилося бідному мірошникові зложити костей у святій землиці». Марко кілька разів заговорював, щоб їхати далі, та Петро й думати про те не хотів, поки стане харчів, для них і коней, треба пересидіти тут, бо ледве чи знайдуть кращий захист. Петро виліз на сам вершок вітряка і розглядав околицю. Хоч би деревину побачити, а то один непроглядний степ, критий білою плахтою. Тікачі збилися зовсім з дороги, не знали ані де вони ані в який бік їм повернутися. Пересиділи так три доби в хачині Мірошника. Харчів вистало б ще на два дні, а це треба було взяти в дорогу, коли б хоч за таких два дні знайшли якусь людську оселю. Чим далі від Острога, тим менше треба було боятися людей і погоні. Під вечір останнього дня прилагодили все до дороги, Мали виїздити, скоро на світ Божий займеться, і вони, і коні відпочили добре. У марка рана вже добре присохла, вовки вже більше не приходили, і знову днина заповідалася гарна, коли, помалившися, посідали на коні і рушили до полудневого сходу. Коні порскали весело, біжачи по скрипучому снігу, і їм було весело. Як зійшло сонце, то вітряка вже не було видно – Полудне, нагодували коней, з'їли трохи сушеної риби, паляниці і поїхали далі. Та чим ближче було до вечора, тим сумніше їм було. Одна турбота їх мучила, де тут у пустині, в зимі, переночувати. Їхали навмання все в один бік. Треба хіба так цілу ніч їхати, бо приставати ніде. Настала зоря на ніч, мороз побільшав, аж тріскотіло, коні пообмерзли і млою. Нараз стали перед якоюсь загородою. Невеличкий кусок землі, огороджений високим плотом, у яким стирчало декілька присадкуватих верб. Це, либонь, якась пасіка буде. За плотом не видно було ніякого домівства. Позлазили з коней і відчинили хвіртку. Це була справді пасіка. Попід плотом, під остріжками, стояли рядком улії, оббиті соломою. В однім куті лежали порожні улії і сухе вербове пруття, присипане грубо снігом. «Може, знову якось смерця знайдемо», – каже Марко. «Цим разом дуже шукати не будемо. От, слава Богу, ще є де, як так сховатися». Вони розсідлали коней, витерли віхтями і дали в мішечки пшениці, розвели огонь і стали лагодити леговисько на ніч. Так не спали ще ніколи. Вправді, як були ще хлопцями, не раз ночували з кіньми в полі, та це було літньою порою. А тут зима, мороз тріщить, небо засіяне рясно звіздами, що мерехкотять, а їх світло сипле мільйонами дорогоцінних камінчиків по замерзлому снігові. Лежачи біля огню лицем вгору, дивився Петро на ясні зорі і згадував колишнє. Рідне село, широке оболоння, поки не заснув твердим молодецьким сном прокинулися далеко ще до дня і зараз вибралися в дорогу. Марков втратив цілком надію, щоб вони могли добратися до цілої своєї дороги до Запорозької Січі. Прийдеться їм загинути в степу. Совість не давала йому спокою, що спричинив загибель нічого не повинного приятеля Петра, якому сміхалася така гарна будучність під могутньою опікою князя Острозького. Петру був іншої думки. Колись до краю якось мусять доїхати. Знайдуть людей, що не дадуть їм загинути. Господь не дасть їм пропасти. З полудня того дня побачили далеко на обрії великий ліс, і туди завернули коней. Той чорний ліс був окутаний темно синьою хмарою, більшав і поширювався в міру того, як до нього зближалися. Якесь прочуття говорило їм, що там знайдуть безпечний захист і спроможність вижити. Коні відгребають собі сухої трави з-під снігу, а звіра в лісі досить, бо не можна собі без того лісу подумати, особливо в зимі. Справді, ліс був великий, хоч не дуже густий. Велити дуби й буки витягали свої безлисті конарі високо вгору. Корчів було мало, декуди кубка тернини, ліщини або малинника, бо під тиню таких великів годі меншій деревині виросте. Якраз сонце заходило, як вони виїздили до лісу. Високо на деревах лопотіли та покракували ворони, лагодячися до сну. Хлопці оглядалися на всі боки, шукаючи для себе догідного пристановища. Петро побачив під корчами великого цапа. Він дивився здивовано на подорожніх, неначе б хотів спитати – «Чого їм тут треба?» Петрові прийшла добра думка в голову. Він зліз з коня, зіняв з плеча свій лук, нап'яв стрілу і став хильцем до цапа наближатися. Стріла фуркнула, поціливши цапа в груди. Він підскочив угору і простягнувся мертвий. «Буде вечеря, якої ми давно не їли!» Взяв цапа на руки, поклав на коня, який зразу боявся, і став форкати. Поїхали далі, шукаючи місця, де би їм переночувати. Була тут невеличка полянка, окружена ліщиною і терням. Тут здавалося їм найліпше. Позлазили з коней, Марко нарубав шаблею ліщини, а Петро потрошив цапа. Незабаром загорівся весело вогонь. Петро вирубав здоровий кусень хребта, застромив на тичку і став пекти над огнем. Огонь порскав, м'ясо припікалося і розносило приємну воню. Тим часом коні зачали порпати копитами за сухою травою. Хлопці так запряталися своєю роботою, так пильно їм було повечерити, що й не щулися, як до них підійшов чоловік і гримнув над головою. «А якого біса шляєтеся по моєму лісу?» Хлопці схопилися з місця, мов би хто над ним стрілив. Біля них стояв чоловік в короткій кожушині, по столах, побиваних ганчірками. На голові стирчала кінчаста татарська вараняча шапка, на плечах рушниця, а за мотузяним поясом довгий ніж. «А ти, чоловіче, якого біса зачіпаєш по ночі добрих людей та не даєш спокійно повечеряти? Це такий твій ліс, як і наш». Петро стояв, Держачи на тицці недопечене м'ясо. «Ти, жовтоцьобе, я тобі зараз покажу, чий це ліс!» – кричав старий, хапаючи за рушницю. Петро вмить відкинув тичку, вихопив з-за пояса пістоль і натягнув молоток. «Не рушся. гукнув. «А то, долебіг, уб'ю!» Старий пристав на хвилі здивований, а далі став сердечно сміятися. «От, козаки, молодці!» лебіг, я лише вас налякати хотів. Бачу школярі якісь, втікачі. Налякаю, то плакати станем, та проситися будуть. А я посміюся. А то не те бачу. Ну, згода. Що козаки, то козаки». Він наставив на Петра обі руки. Петро встромив пістоль за пояс і приблизився до старого. «Ну, а ти чого став, як мальований?» – каже старий до Марка. «Бери печеню та кінчай пекти, бо на снігу ледве чи спечеться, і я з вами повечерю, коли мене не проженете». «Милості просимо до гурту». Старий поклав рушницю коло себе в снігу, прикучнув до вогню і став гріти руки. «Одного не можу я зміркувати. Звідки ви цапа взяли? Бачу, що недавно вбитий, а я стрілу не чу. Це таке, що голосу не видає». «А стріляє певно», – каже Петро, і показав дідові свій лук. Старий став оглядати цапа. «Мистець, далебіг, мистець, поцілив саме серце. Ну, ну, тай бой лук, яка спанська штука! Він птицю на люту з лука поцілить», – прихвалював побратима Марко. «Ну, хлопці, лагайте мерчі вечерю та ходіть спати до мене у мій зимівник». Петро врізався м'яса і поклав на грань. «То у вас, діду, десь тут недалеко замівник. Є замівник і пасіка, і стайня. Буде і вам, і вашим коникам безпечно. Сиджу в самоті, та хіба що деколи гість трапиться. Ви, діду, певно із Запорозців, бо ми якраз на Запорожжя вибралися». «І не говори, бо сам знаю, вчилися в школі, десь там щось провинилися, та тепер втікають. Чому ж зараз говорити «провинилися»?» А вже ж, бо зимою втікаєте, коли б не те, заждали б до літа, так, як ваш брат-школяр робить. А вам було пильно, хоч як воно в степу зимою небезпечно. За той час м'ясо спеклося, заїдали смачно, а дід виняв ще з торби кусок паляниці та обділив усіх. Тепер пора в дорогу, незадовго і північ буде. А коли до вас далеко, то може б таки тут переночувати, бо дуже то підбилися». Дурний ти, хоч вчений. Гадаєш, що в лісі так безпечно, а вовки. Ти втечеш, може, на дерево, а що з кіньми, останеться сідло та й копита. Не цурайся, гостини, коли добрі люди просять, а то, певно, того пожалуєш. Хлопці зібрали свої статки, забрали решту м'яса і ведучи коней в руках, йшли за старим. Той ліс показався дуже великим. Йшли більше години, а краю не було. Таким лісі можна справді пропасти. Аж стали перед високою огорожею з плоту і частоколу. За плотом гавкали люта собаки. Старий відчинив ворота, придобрив собак і подорожні пішли туди за ним. Недалеко ворід стояла хатина, обведена загатою з лісової трави. Біля неї стояла клуня, до неї завели коні, яким старий заніс оберемок сіна. За той час дві собаки вовчої породи обнюшили подорожніх зі всіх боків і стали ласитися. Одна таке підскочила і лизнула на привітання Марка по лиці. Добрі ви, бачу, люди, коли лиско так з вами ласиться. То мудре створіння лиху людину нюхом пізнає і не попустить їй. Знаєте, що він раз на смерть загриз розбишаку, що хотів мене самітнього ограбувати. Як хопив зубами за горло, то і не пікнув. Старий відчинив хатчину і попросив туди гостей. На припічку тліло, він розвіяв вогонь і засвітив грубу воскову свічку. «Вітайте мені, любі гості! Слава Богу, що напутив вас до мене! Дуже вам радий! Сідати просимо!» Хата була зовсім проста. Піч, лежанка, одна лава, стіл, полиця. Усе з простих дощок. Над столом образ Богородиці. А довкола нього повішена в порядку зброя – шабля, пістолі, дві турецькі рушниці. Видно, що старий колисто козакував. Старий розвів у печі вогонь та став подорожніх приймати, чим хата багата. Приніс із погребу глечих меду, поставив з мещиною патоку, поклав велику паляницю. Будь ласка, споживайте, здорові, та напийтеся, лише за горівку вибачайте, бо її не маю. Не дуже то і нам за нею банна. Ну, коли так, то ладна. Деколи і у мене вона появиться, коли якийсь купець барильце привезе. Хіба сюди купці заходять? А заходять. Я з них живу. Продаю їм мед, шкури, віск. Які шкури? Та вже ще не з мишей, а звірячі. Є лисячі, вовчі, ведмежі, сарнячі, оленеві. Звіра тут досить. Від них я купую всіляку потребу, особливо порох, одежу, борошно. Що треба. А цей ліс чий? Що ж тобі казати, коли не віриш? Казав, що мій, а ти за пістоль хапаєш. Гадай сам, чий він. Не тому я за пістоль хапав, оправдувався Петро, а то не знав я, який ви чоловік а ми все маємося на сторозі. «Що й казати, – обзивається Марко, – ми все в погоні виглядаємо. Погоні? А звідкиля? Застрога від князя. Смійтеся з того, кому б там хотілося зимою за втікачами ганятися. Коли б ти і кріпаком був, та від пана втік, то ще важилися би. Зима – не мама. Вони вас вже і так за пропащих вважають». І як у вас був який приятель в Острозі, то, певно, вже й панахиду за вас найняв. А вам, діду, не лячно так самому в лісі жити? От вигадав. Чого ж лячно? Усюди є Бог. Чого ж мені боятися? Я з цього лісу вже 25 літ не виходжу. І тут мені так добре, як у Бога за дверима. Не те, що не голодую, та ще й другого нагодую, коли трапиться». «Два рази до року приїжджає до мене купець, восени помед і овочі, весною по пошкури. Привезе мені полотна, солі, тютюну, пороху та олова, борошна на паляниці, сухарів. Чого ж мені більше треба? А коли б лихий чоловік трапився, то ще не дам себе живого взяти, а мої вірні собаки теж за мною постоять. От побудьте в мене якийсь тиждень, то побачите, як тут у лісі гарно живеться». Ні зимою, ні літом мені не вкучиться. В зимі мисливством. От ти, лучнику, коли хочеш, то завтра підемо на лови. Лише прилагать багато добрих стріл, то заведу тебе в таке місце, що не жаль буде труду. А літом то в мене так, як у Божому раю. Самому Адамові не було краще. Ех, коли б побачили, як ліс стане зеленіти». Як трава зацвіте, як пташка защебече, Як бджола забринить, як усе стане веселитися, Та я старий, аж відмолодію. Справді, тоді й людей не хочу. Навештався я по Божому світу, Був на возі і під возом, усячі не надивився, А тепер відпочиваю та Богу милосердному дякую, Що мене в той рай завів. Де ж ви діду бували? Спитай краще, де я не бував. Говорив старий, стелячи гостям сіно на долівці. Бував на Запорожжі, з козаками на турках ходив походами. Крим мене знає, побував я і в тяжкій неволі Бусурменській. Лише слава Богові, що недовго, бо вдалося мені втекти, поки на місце бахчисарай завели. Як будете на Січі, то поспитайте старих січових дідів за аниська печеного. Що я тепер? Старий гриб? А тоді я молодець був, та що й говорити, тому я з козаками на море ходив. А скільки вам, діду, років буде? Скільки мені буде, я того не знаю. Скільки мені є, вісімдесят минуло, і на перший пішло. Молодший від нашого дідуся, каже Марко до Петра. А твій дідусь хто такий? Далеко звід селя, аж під Самбором, коли знаєте, Йому минуло сто років, як ми ще хлопцями були, та у школу до Острога виїздили. Грицьком Майлом звався, не знать чи ще живий. Коли живий, то нехай здоровий буде, а як мер, то царство йому небесне. Жмайлів я знав на Запорожжі кількох. У мій час було їх на Запорожжі кілька. Та не кожний там і жмайлом мусив зватися. Запорожці – такий химерний народ – що кожному своє ім'я приложить до чого хто вдався, або й так. Ось мій батько звався Залужний, а мене прозвали Печенем. А як прозвуть раз, то не відпросися і не відкупишся. Коли будеш за це сердитися, то вони ще більше при своїм будуть стояти. Ось із чого мене Печенем прозвали. Пішов я раз з козаками в Крим. Послали мене з другими на розгляди ворожої сили. Так трапилося, що татари мене піймали, привели до якогось мурзи, та давай розпитувати, що і як, скільки козаків прийшло, а я, наче води в рот, ні чи черг, хіба своїх буду зраджувати. Тоді стягнули з мене сорочку, та давай припікати розпаленим залізом. Шкварчало моє тіло, а я затяв зуби, та й мовчу. І були б мене на смерть замучили, коли б свята покрова за мене не заступилася». Як мене так мучили, зробився крик, «Шайтан! Аллах! Аллах! А тут чую гомін та стукітню наших!» Наскочила одна козацька чита, як вихор, вирубали татар, а мене освободили. Довго я лічився з ран, але таке не пропав, і тоді прозвали мене печеним. Щасливо воно сталося, що ця чита на них натрапила. «Егеш, побратим мене виручив!» От був товариш, щиріше й рідного брата, царство йому небесне. У морі потонув, а я остався. Старий присів біля печі, порпав ціпком огонь і важко задумався. Дивився старечими очима на грань, може там когось з своїх знайомих у своїй уяві побачив. Не знаю, як там у цих великих книгах, що по церквах написано, бо я неграмотний, але мені здається, що в Господа Милосердного є така книга, де всі люди списані і кожному приписана доля, від якої не втечеш, не встережешся, так цьому й бути. Тому-то наші запорожці нічого не бояться, що має бути, то й буде. Козак – то так, як муха, бринить, літає, веселиться, аж поки в мед не впаде. «Або в дьоготь», – добавив Петро, – «добре, кажеш» або в дьоготь, або поки її яка птиця не проковтне. В хаті стало гаряче, мов, у парній. Хлопці роздяглися до сорочок, довгенько ще в ніч балакали. Петро став розказувати, які тепер на світі порядки, та старий йому перебив. «Не хочу слухати ні про людей, ні про їхні порядки. Вони були і будуть все однакові. Досить мені їх. Ти краще переказуй мені молитву на сон грядущий». А тут далі забуду все. Петро став говорити молитву, а дід повторяв за ним кожне слово. В хаті стало тихо, всі позасипали. На дворі інколи собаки гарчали, коли під опліток якийсь звір приближався. Вранці старий заварив кулешу і побудив хлопців. Вони хотіли зараз вибиратися на дорогу. «Ого, так мені гостину відплачуєте. А не думай один за другим їхати». Перед весною не пущу, слава Богові, що гостей дав. Я хоч людей не люблю, а таки інколи за миром Божим скучаю і хочу з добрими людьми повеселитися та побалакати. Нам, діду, пильно на січ. Гадаєш, що січ он там за плітком або край цього лісу? Ще, небоже, не одну паляницю треба буде з'їсти, заки туди дістанешся. Хіба ж воно так далеко? А ти гадаєш, що близько? Коли поїдете, тоді, як я схочу, то покажу й дорогу, а коли наперлися, то їдьте, але надвечір знову до моєї замівки завернете. А то ж як? А так, що я вас зачарую, і колесом будете їздити, як характерник. Старий став сміятися. Може ви, школяри, і не знаєте, що воно таке характерник? Характерник – то такий козак – що із всякої халепи може себе вирятувати, що його куля не береться. Ось бо, то є. Що з чортом знається? А то вже неправда. Хіба таке в книжках написано? То неправда, бо характерник і чорта не лякається, та й чорта перехитрить, окульбачить. Та, мов, на шкапі з'їздить. А при тім він Богові молиться, в церкву ходить, людям добре творить. Ось який характерник. І про таких я знав, а коли в мене ще останете, то і про тих характерників, яких я знав на Запорожжі, розкажу вам.